Науковий діяч не є звичайно чернець, він не заперечує життєві потреби, але все ж мусить їх максимально спрощувати. А по-друге, він повинен бути фізично міцний, щоб витримати вагу наукової праці, бо вона виснажує організм як ніяка інша. Це ніби парадокс, але можна твердити, що якраз ця праця для нас протиприродна. Видима річ, наш організм пристосований не до мислення, а до м'язевої роботи, і коли він мислить, то зазнає подвійної шкоди, не тільки не робить те, що йому належить, а ще й робить те, що йому не належить. За цим словом він постаріг на столі розгорнуту книжку. «Читаєте?» – недбало спитав він. «Дозвольте поцікавитись змістом вашої лектури». Сосюра прочитав він, узявши книжку. «Не можу похвалити, що автор цей мені відомий. А, та це вірші. Про що ж пише цей поет із таким советським прізвищем?» «Про революцію й кохання», – сказала Марта. «Хоч він і поет, – сказав Славенко, – проте мусив би все-таки подумати перед тим, як писати». Що спільного є між революцією, найвищим напруженням громадської енергії, якому індивід мусить до останку підпорядкуватись, і коханням, чуттям вузько індивідуальним, ворожим будь-якому громадському контролеві? Я міг би його зрозуміти, коли б він писав або про революцію, або про кохання, але таке протиприродне поєднання не вміщається в моєму розумові. І він цікаво, на вашу думку, пише? Мені здається, що цікаво про кохання? Ні, чому про революцію так само він пильно глянув на дівчину. Я не здивуюся, якщо кохання цікавить вас більше за революцію, насмішкувато сказав він. Він говорить зо мною, як з дівчиськом, спантеличено подумала дівчина. І цим він її не ображав, а кривдив. Ви маєте всі підстави, Віславенко, але в цю мить у двері постукано. Зайдіть, крикнула дівчина, і до кімнати вступив молодий Дніпропетровський інженер. Чоловіки поручкались, і дівчина не обминула нагоди крадькома їх порівняти. Обидва на зріст були майже однакові. Тільки Дмитро кремезніший. Взагалі, в будові тіла й рисих обличчя менше оброблений. Якщо за професором було вже покоління чи два інтелектуальної праці, то інженер ще тільки перший серед роду свого до неї брався, зберігаючи на собі сліди тяжкої фізичної роботи батьків – Переяславського коваля, що помер на розрив серця, і тамтешньої пралі, що жила й досі в старшого сина. Коваля так само. Проти народним пісням чотири сини мав коваль, яких тримав у великій покорі – «Ви будете в мене людьми», – казав він. На початку революції Коваль так розподілив наявні сили своєї родини. «Ти, – сказав він старшому, – матір годуватимеш, як я помру. З місця не трогай. Ви двоє до середульших за свободу йдіть, однаково воєнні. Тільки глядіть, щоб хоч один зостався. А малий хай учиться». І сталося по його слову. Старший матір годував, з середульших один був забитий, другий дійшов до середнього комскладу, а малий учився. Щороку двоє тих, що покинули рідний Переяслав, доконче відвідували домівку, де їх ще й досі об'єднував спогад про батька, що немалосердно цукав їх, але ніколи не бив. Від цього виховання брати були трохи суворі, але витривалі і міцні на вдачу. Це, зокрема, придалося молодшому в його тяжкій боротьбі за науку, яку він щастю подолав, незважаючи на всі злидні свого побуту. Перший рік у виші, де він потрапив з робфаку, хлопець через малу підготовленість свою почав фатально відставати. Його зняли навіть із стипендії, але й на мить йому не спало в голову покинути школу. Є щасливі цільні натури, що в нещастях тільки загартовуються і з невдачі здобувають нову впертість до боротьби. Позбувшись стипендії, він перейшов у розряд тих студентів, що рубали дрова, вантажили вугілля, служили за двірників і кур'єрів. Часом він просто голодував у цілковитому розумінні цього слова». Жив фунтом житнього хліба цілий день, причому мав досить волі, щоб до другого фунта, залишеного на завтра, не доторкнутись, і вчився завзято шліфував свій не так нездарний, як невиправний і надто конкретний мозок. На другий рік Дмитро вже вирівнявся в науці, на третій знову дістав стипендію і, зрештою, кінчив виша не останнім. Поруч того, щоб краще зорієнтуватися в обставинах, він прочитав чимало книжок з різних питань економічних, природничих, філософських, навіть сільськогосподарських. Все це була так звана науково-популярна література. Іноді й звичайні брошурки, і тільки історії, що зокрема цікавили його, він приділяв більше уваги. З марта він познайомився ще коли та профшколу школу і заходив до неї не дуже часто, але систематично. Власне, поки він був у Києві, мав у дівчини певний приємний вечір раз на тиждень, здебільшого в середу. кінчу інститут, улаштуй, тоді обов'язково поженемось, сказав він. А там побачимо, жартома відповіла дівчина. В думках вона вважала Дмитра за гарного і щирого хлопця, тільки що дуже нецікавого. Він не говорив тих палких слів, яких багато сказано в її кімнаті. Так багато, що коли б вони були щирі й мали фізично властивість пекти, то від усього будинку і навколишнього кварталу лишилося б сумне згарище. Він любив, зрештою, тільки своє діло на превелику силу виборене, отже, любив у ньому свою власну витрачену енергію. Адже надто багато він вистраждав задля індустрії, занадто багато доклав до неї зусиль, щоб ставити щось над неї. Плани він будував в собі широкі, але спокійні, ділові. Чи сказав він практичні, без захоплення і мрій? які призводять до розчарувань. А вірив тільки в працю, якою все здобув, бо ніщо не спало йому від надмірного хисту чи несподіваного успіху. Хоч мав він ще тільки 25 років, але почуття романтичної виключеності надійно, звичайно, долю в ньому не було. Проста настановлена сила керувала ним, і він мався таким способом зовсім добре».